бо яка жінка дасть помовчати чоловікові та ще в постелі. Не було таємницею й зустрічі Ібрагіма з Луїджі Гріті і Скандер Челебією. Ця трійця вершила всі фінансові справи імперії, вишукувала для султана кошти на утримання армії і Стамбульського двору, для яких уже мало було навіть державних прибутків. Вишукувати кошти викликало недовірливі посмішки навіть у людей невтаємничених. Як можна щось знайти там, де його немає і не може бути? Жити ставало гірше і гірше. Піднімалися ціни на золото і срібло. Росли ціни на одяг і продовольство. Коли, згідно з древніми османськими законами, із ста дірхемів срібла карбували 400 акча грошей, то тепер карбували вже 600 акча. Надзвичайні державні податки – виникли один за одним. Готуючись до нової війни, султан дозволив Ібрагіму здерти з усіх жителів імперії подвійний податок з голови. У кого не було грошей, продавали сестер, жон, матерів, а державі все було мало. Марнотратство на розваги і прикраси перевершило всі межі. Сукно, атлас, шовкові та бабовняні тканини, Тюрбани й покривала продавалися неповним аршином. При дворі і повсюди в імперії спалахнула пошесть хабарництва. Без хабара під виглядом бакшишу, тобто звичайного дарунка, не надавався жоден пост, жодне місце. А придворні, налякані перешептами про нові та нові крутіства Ібрагімової трійці, всі зусилля свої спрямовували тепер на те, щоб зібрати сякий такий скарб, мовляв, на чорний день завжди знадобиться біла копійка. Власне, Гасан ще й досі дивився на великого візира очима Яничара, якому при Ібрагімові стали платити удвічі менше, примушуючи охороняти життя людей, що почали жити удвічі розкішніше, ніж колись. Завдати, бодай, незначної прикрости пихатому грекові, то хто ж з яничарів відмовився від такої спокуси? А Гасан знав, що він завдасть прикрості великої. Обдумав свій похід до великого візира ретельно і дбайливо. Попросився на прийом заздалегідь. Узяв із собою двох Гасанів і двох ібрагімів – Калаша і Яйгу, септопияка й базіку – щоб не самому нести золоті скриньки з коштовностями. Сам доглянув, щоб його яничари вбралися у подарований їм роксоланою новий розкішний одяг, сподіваючись ще й цим вразити грека, який кохався у розкоші. Вигадував нові вбрання не тільки для себе, а й для своїх слуг, для зброєносців і пажів, викликаючи заздрощі та нарікання при дворі. Великий візир справді був вражений небаченою пишнотою Гасанового одягу. Він навіть обіг Гасана довкола, так само обіг його людей, позиркуючи своїми меткими очима і зблискуючи гострими зубами з-під чорного вуса. Гасан шанобливо, як і належало перед високим сановником, кланявся. Кланялися яничари, хоч їм це й нелегко давалося. Перше, що незвичні, Окрім того, заважали й цупки, проткані золотом, мов дротом шати. Врешті Ібрагім, мов би вперше, помітивши в руках у Гасанових людей такі знайомі йому золоті, саджені самоцвітами скриньки, спитав. Це що? Звелено повернути, сказав Гасан. Раби, як смієш, прискочив до нього Ібрагім. Обидва ми раби султанові, спокійно нагадав йому Гасан. Знищу! «Це не так легко зробити. Тільки султан може мені...» «А султанша?» – глумливо поспитав Гасан. «Чи слово «султанші Хасекі для тебе нічого не важить?» Вона звеліла віднести тобі оце начення і ще звеліла передати, щоб своїх храбинь чи підложниць, не знаю вже, хто там вони є, лишив при собі і не смів посилати їй. Оце і все». І він знов став кланятися нижче і нижче до самих пилимів, а за ними його яничари, які поставили принесене і наровили мерщій вислизнути з прийомного покою великого візира, щоб подалі від гріха, бо руки їхні хоч останнім часом і відвикли тримати шаблю, але все ж свербіли і стискувалися в кулаки при цьому чоловікові. Імрагім дивився вслід Гасанові і ніяк не міг збагнути, хто ж завдав йому більшої образи.